Tijdie by my in die atelier is 1905 En op die internet Is dit 0705 So is gesynchroniseerd Dit is nou Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www punt net radio sa.co.za www.puntnetradio sa.co.za en op ons webwerf vind jy al die relevante inligting wat ek dink wat enig iemand nodig sou kan kry rondom ons internet radiostasie onder andere al die name van die omroepers die Programme wat hulle voor verantwoordelik is En dan die tye van uitsending Dan het ons ook gelukkig archief Met die podcast of potgooie daarin Wil sê mens kan enige tyd gaan luister en gaan soek Na nou van die programme wat reeds uitgesaai is En dit dan sommer so online luister Of jy kan dit aflaai en dan op jou eie tyd, wat jy nou besluit, wat gerieflik is, daarna luister. Jy luister hier na Dr. Tini Eilis, ek saai uit van af, of van uit Ayrindi, stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika, en waar jy ook al jyself mag bevind, jy is baie baie welkom, Of dit hier in Suid-Afrika In een van ons stede, dorpe of platteland wie plaas Soos Marilou, ek is nou nie helemaal zeker of sê nou vandag wie plaas is nie Daar in Wordense omgeving En of jy in die buitenland die self bevind Dit is die voorrecht van een internet radio Is die feit dat ons nie grense het nie Soos radio sonder grense En omdat ons nou wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale En begin gewoon ek in die Russische taal, om te sê Isdrafuja of Privyet Nou Isdrafuja is nou die meer formele manier om iemand te groet Privyet, as jy iemand nou baie goed ken, ons hee daar een boetie Peter Erasmus, wat gewoon ek daar vanuit Saratov in Rusland luister. Nou as jy omgroot, sal jy omgee, as jy vir hom sê, private neem. En dan in die Arabiese wereld, Salam Aleikum, of mens kan ook sê afhangende van die streek waar in die mens jy self daar bevind, Mergawa, of dan Allahan was Salam. In die Duitse taal, sê ons, Goedenavond, en in Hebraeus, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie naand, Engels, good Evening. So waar jy jy ook al mag bevind op hierdie stadium, jy is baie welkom, en dis vir al ons mense wat luister, al jou kontakte, waar hulle ook al mag wees hier in Zuid-Afrika of in die buitenland. Geef vir hulle assoblief hier die besonderhede van www.netradio.sa.co.za So dat hulle die voorrecht kan gebruik om in te skakel by ons oordenking. Ons saai hier die program uit elke dag en soms noem ons dit nog net een ander naam soos op die woensdag noem ons dit Israel van die Bijbel en dan op een sondag stem van hoop. Maar die heel tyd is ons eindelijk bezig met oordenking, om Godse woord te oordink, om dit te bepeins om daar oor na te dink, en met mekaar daar oor te gesels. Het is belangrijk, dat een mens jou hart deel met jou boeties en sissies in die jyre, vraag wat pla, dat was ek nou, daar was op die stadion, was daar so'n program, op die radio, ek kan eindelik nie ees meer onthou waar oor dit gegaan het, maar ek weet die naam of die titel van die program was Vra wat pla. Nou ek gaan nou nou vir jou so een vraag, hier hanteer, het is eindelik een gesprek, iemand wat met my gekontak het is een pastoor, ek gaan nou niks verder as dit sê nie, want ek wil nou nie mense in die verleendheid stel, ek het jou ook nie vir om toestemming gevra om die gesprek, met u te deel nie, so daarom gaan ek niks na daar noem nie geen aanleiding dat jy die persoon sal kan identificeer nie, maar is een belangrike gesprek het sien wat in mense sy harte omgan, wat is die vraag wat mense pla, al is jy dan nou ook iemand wat een verkondiger is van die woord van God, wat dan self sit met vraag wat pla so wees altyd of neem die vrymoedigheid om enige tyd vraag te vraag of om voorbidding te vraag altyd gereed daarvoor om vir wie ook al gebed nodig het saam in te tree want dit is net altyd vir ons een voorrecht as boeties en sissies in die heren om saam met mekaar en vir mekaar ook dan te bid. Kom ons luister hier na een liedje, ek weet nou eers op ek al self hierna geluister het, wat Elvis Presley met die naam of titel Working on the Building, nou dit moet seker maar ons as die gebouw wees, ek weet nie, kom Kom ons luister. Well, I'm working on a building, it's a true foundation I'm holding up the bloodstain, bearing it for my Lord Well, I never get tired, tired, tired of working on a building I'm going up to heaven, oh, gotta get my reward, my reward While I'm workin' on the building, it's a true foundation I'm holding up the blind stand, better for my lord While well, I never get time tired, tired of workin' on the building I'm a up to heaven, oh, gotta get my reward, my reward Well, working on the building It's a true foundation I'm holding up to bloodstain Burning for my Lord Well, I never get tired, tired, tired, Of working on the building I'm a-going at the heaven Oh, never get my reward My reward Well, I'm on the building It's a true foundation I'm holding up to bloodstain Burning for my Lord Well, I never get tired, tired, working on a building I'm going up to heaven, I'm working on this end It's the truth, I'm listening I'm holding up, I'll stand, I'll stand for my Lord I never get tired, For my Lord, I'm going to heaven, oh Lord, Lord. to my reward Jy is ingeskakel hierby net radio SA Luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene die Stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika Ek het nou net gepraat van iemand wat met my hier gesprek voor Wat ek vir jou gaan voorlees Hy vir my sê Mare dok, vertrou dit gaan goed met u en die familie Het u hulp nodig? Hy sê vir my, hy het hulp nodig. Hy vraag, hoe leer of skynstreep preek ek vir mense oor Godse voorsienigheid? Soos by voorbeeld werk, finansies, dagelikse benodigdhede. En dit is nie in my eie lewe gemanifesteer nie, alhoewel ek dageliks die hele daarvoor vraag. So hy, stel die probleem nou so, eindelijk is dit Engels sprekende persoon wat nou Afrikaans schryf, so is so amper dat directe vertaling uit die Engels meer, dat hy, hy voel nou, weet jy, halfskuldig en hy sien, hy praat hier aan die onderkant, praai, is hy nou een hypocrit? Omdat hy self dinge nodig het, en hoe preek hy nou vir ander mense om vir die Heere te sê, om in hulle behoeftes te voorsien, as hy self bid, en hy sien nie dat die Heere van hom voorsien nie. So kom ek lees die laatste stikkie weer, dat ek nou, net kyk baag en ek, hoe leer, skynstreek, preek ek vir mense, oor Godse voorsienigheid, soos bijvoorbeeld werk, finansies, dagelikse benodigdhede, en dit is nie in my eie lewe gemanifesteer nie, alweer ek dageliks die heren daarvoor vra preek of leer ek dan dinge wat ek hulle sê hulle kan omvra maar in my eie lewe is daar nie manifestering soos een inkomste en een hakjes financieel nie het die leiding nodig want ek voel soos een hypocrit nou ek moet nou Net hier so lees wat ek vir hom gesê het Ek het gesê middag ek sal nie name hier noem nie ek, sê, ek het nou net vir hom gesê van die werk wat ek nog net die tla gedoen het Hier by die college Vir hom sê, dit gaan dis maar dol hier so. Ek sê, God voorsien wel in al ons behoeftes omdat hy God en skepper en herskepper is. God bly die genees hier, al genees hy nie iets specifiek in jou eie leven nie, dan bly dit nog altyd so God die genees is. Paulus het een probleem gehad waarvoor hy die Heere drie keer gebid het, en al antwoord was, my genade is goed genoeg. God besluit disself hoe, en wie hy genees. En die jode het vir hierdie rede juist vir Jezus kwaad geword in sy predekin in die synagoge in Nazareth. Waar hulle, ek, ek onderbreek myself nou net, voordat ek verder lees, ek verduidelik maar een bykie oor Nazareth nou hiervelle, dat Jezus na die skrifgedeelte aangehaal het oor die feit dat God sy goeie jaar is aangekondig tyd van genade en so met, hoe sê hy vir hulle jylle sal seker nou vir my sê genees hier, genees jouself bedoelende, hulle weet van geneesings wat plaas gevind het, hulle weet van sy bediening daar rondom die meer van Galilea en Jezus was dus nou hier by hulle in Nazareth en nou sê Jezus, jylle sal seker vir my sê, ek moet nou ook vir julle doen wat ek gedoen het, daar in die Galileese gestreek, die omgeving van Galilea. En toe vertel die Heere vir Jezus, van gebeurtenisse al in die verlede waar God mense genees het, wat nie eers jode was nie. en toe het hulle juist vir hom kwaad geword, dit, dit is eindelijk hoekom hulle opgestaan het en Jezus daar uh, gegryp het en nou uit die sanagoge uit uitgegooi het. Nou, dit is nou die soort van reaksie wat een mens soms krij uh, wanneer jy Godse woord aanhaal, want jy kan ons nou nie ander antwoorde gee as Godse woord nie. Ek kan toch nou nie begin filosofeer oor wat God nou so kan doen en, en so meer nie, maar ek het nou die feite hier vir hom voorgehou, ek sê God is souverijn, wil sê God kan genees vir wie hy wil, en hy voorsien aan wie hy wil, en of wat er staat Die feit het hy vandag, ek sê toe vir die persoon, die feit dat jy vandag leven as een gaaf uit Godse hand, God het vir Mooses net een staf voorsien, en daarmee moes hy voorsien, alles doen, en moet sy God vertrouw vir alles wat gedoen moet word. Ek, ek, ek hoop ek maak nou sin, ty gesê, ja my dankie dok, uh, hy sê, ek is dankbaar vir leven en gezondheid, maar ek praat oor dagelikse benodigd jyde soos finansies, werk, blyplek, hoe preek leer ek mense daarvan, maar in my eie leven, kom dit nie deur nie. soos een werk vir inkomste want ek weet daar is mense wat ook soek en bid vir werk ek preek, leer ons moet God vertrou maar niks gebeur in my eie lewe nie as dit by werk en finansies kom nie, hoe werk dit vertel ek dan nie valsheid nie, want in my eie lewe gebeur dit nie so dink een bykie na oor hier oor, omdat dis nou een pastoor wat hier die vraag gevraad en wat dis nou sien daar in sy eie gemeente praat hy nou oor dinge preek hy oor dinge, preek hy soos wat dit nou staan in die skrif maar hy self het behoeftes en hy bid vir die behoeftes en die heren voorzien nie in sy behoeftes nie En nou vraag, is ek nie dan nou bezig om hee so valse goed te leer, as die Heere dan self in, in sy eie lewe die goed nie doen nie? So denk bykie, bykie daar oor, of dit een moeilike vraag is, om te antwoord. Ek denk dis maar moeilik, dis nie so wakkelijk nie. Kom ons luister nog na my sikie van Pieter Koffiedalk Waar hy syng oor I surrender Ek gee oor Aan die Heere I surrender Jy is al geskakel by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Aydels, ek sa uit vanuit Ayrini, stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika Hy die program noem ons op een woensdag Israël van die Bijbel Want wanneer ek so geluif voel dan praat ek sommer ook oor bykie oor Israël Omdat dit nou eindelijk maar die plek is waar die hele ganse skrif in afspeel Waar alles ook gaan eindig Nou die vraag, die vraag oor hoe werkt dit nou, nou as mens die heren vraag Om te voorsien in specifieke behoeftes wat daar nou weer is En daar is geen voorsiening nie, die heren voorsien nou nie en daar die behoeftes wat jy vir die Heere gevraag het nie. Kan jy nou vir ander mense, aan leer en sê mens moet vir die Heere gevraag? Dan kom ons luister hier na Habakkuk. Wat sê hy hier in Habakkuk, die profeet Habakkuk hier in die derde hoofstuk, daar by verse 17 en verder aan. Skryf Habbekuk, hy sê, alhoewel die vye boom nie sal bloei, en aan die wangerstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olijfboom sal teleurstel, en die saai lande geen voedsel oplever nie. Die klein vee uit die kraal verdwijn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Heere, ek sal juig in die God van my heil. Die Heere Heere is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes, So ons sien nou hier, hoe Habakkuk sê, al sien hy ook nou geen resultaat nie Dan sal hy nog altyd bly gloe in God en in Godse voorsienigheid en in al die attribuete van God Ek het op een stadium, terwijl ek nog een student was Daar in Stellenbos was daar een prediker wat ek daar ontmoet het. Maar die gave gehad van geneesing. Die Heer het om gebruik om vir mense te bid. En mense het na al die diep eenkomste van hom gegaan en ek het nou self daar al gesit waar hy bezig was om vir mense te bid. Maar sy vrou, hy die dominee, sy vrou, was permanent doodlik syk, verskraklik syk. Sy was een verskraklike syk persoon, sy het omtrent nooit saam met om gewees wanneer hy bezig was met sy uitreikings en vir mense gebid het, woord verkondig het en vir dan spesifiek het hy gebid vir geneesig en een dag toe ek met hom gaan staan en geselsom en hy daar oor hoe voel hy, ek nou nie veroordeel in teken, mys nou sien ek kom veroordeel hom nou nie, ek vraag my net, hoe hy voel oor die feit dat die heren hom gebruik en hy bid vir mense vir geneesing, maar sy eie vrou is doordat ek sê, kan en allemaal weet het, ek myn, dit is nou wat of nou nie, geheim nie, sê my so'n gekyke gesê, hy dink dit is maar net die Heerse manier om hom op sy knie te hou, sê ek, sê nou nie dat dit die geval is nie, maar dis maar wat hy, wat hy dink, wat hy ervaar, en dit was sy eerlijke antwoord, want ek kon dit sien op sy gezag, en in sy oor, het was nie asof dit nou een verschrikkelijke ding is wat hy hier vertel vir my nie, was maar sy eerlijke waarneming, sy eerlijke opinie daar rondom dat dit die manier is dat die Heer hom op sy knie hou want hy sal onthou dit maak sin Paulus het vertel van een ervaring wat hy gehad het waarin hy in die paradies ingerik was en Paulus was self nie zeker of dit visies en of dit in sy gees was nie maar dat hy alles gesien het wat in die paradies aangaan, kan jy ontdou, Jezus het ons nou ook vir die persoon langsom aan die kruis gesê, vandag sal hy saam met my in die paradies wees, dis in die derde jimmel, daar waar God is, en daar waar al hierdie weesens rondom God is, en die gerips, en die serafs, en al die miljoene, der miljoene, der miljoene engelik, en toe sê hy oor die ervaring het God toegelade die duivel om in die gezicht slaan nou ons weet nie wat dit beteken nie in reële termen nou gestel nie want dit het om laat lui, fysisch het dit om seergemaak in so mate dat hy die Heere drie keer gebid het om om te help vir geneesing daarvan en al wat die heren van hom gesê het, my genade is vir jou goed genoeg, maar Paulus sê, die heren het dit toegelaat, so dat hy, Paulus, hom self nie zou so verhef neem. Staan jy, gaan oor hoogmoedigheid. As jy een mens kan, as gevolg van, sê nou maar jou ervaringe, of jou leven, as christen, jou op a, op een soort van een, van een trooientjie plaas en pra, in die Engels praat hulle van een pedestal en dat jy nou denk is beter as iemand anders, want dit is precies wat met die duivel gebeur het hy het omself so hoog geacht want hy was uitsonderlik is tweede in bevel by God Terek en God gerapporteur en gaf hy was in beheer van al die engele, hy was gere en toet hy om verhef en dis waarom, dis die rede waarom die jere nie wil hee dat ons hoogmoedig moet wees nie dat ons liewe alles in ons vermoe doen om dan die nederigheid self te probeer wees, al heet jy al die rede Sê nou maar, jy is nou skat, skat, skat, reik. Sommige mense leef nou so skat, mense, uitspattig en so meer, alles wat nou daarmee gepaard gaan Maar sommige mense bly handhaf maar net een doodgewone eenvoudige leefstijl. En alles jy dan nou, hoe, so, hoe beroemd, alle mense weet van jou en so meer en so meer, allemaal vir jou handtekeningen, en so het ek al gaan kyk byvoorbeeld geseens van die tennis tennissterre dan as jy hulle so kan noem hoe sommige van hulle nou glad nie eers belangstel om byvoorbeeld hulle handtekening daar te gee vir die bewonderaarse so daar gewoon ek wanneer jy nou terugstap na die kleedkamers toe hulle jylle ignoreer en jy nou verweilop en dan kry jy van die persoene wat rechtig nou nie rechtig nodig het om nou hulle handtekeningen nou te geer, want hulle is al, al so beroemd, en dis nou nie asof hulle nou roem soek nie, maar nog altyd so nederig bly, en daar staan, en klaamtyd afstaan, om vir hierdie mense alles wat hulle daar aan geëmpies, en balle, en rakette, en al wat die ding is, en die persoon doen dit maar, maar net, somme maar net, dit gaan oor dan oor nederigheid die heren dit wil hee maar dit antwoord antwoorde nog nie ons vraag hier van iemand wat in nood, dus hierdie persoon sou nie som en het vir my so vraag vraag nie, was ook nie vraag om vraag. Dis een struk vraag dit is eerlijke rechtig, omdat ek die persoon baie goed ken, ek ken die persoon van sy studenten af maar dit is een worsteling waar door hierdie persoon gaan en hy verstaan nie wat is hy nou self bezig om te doen hy is nou bezig om mense verkeerig goed te leer nou dit is nie so dat ek, as ek uit Habakkuk lees dan sien dit, dat jy kan nie iets anders van God sê nie as wat God omself openbaar nie of God nou in jou behoeftes voorsien, soos wat jy nou denk God in jou behoeftes moet voorsien, of nie, verander nog nie aan aan die Godheid nie. God het redes, en dit was van my nog nie moendlik om dit aan die persoon te verduidelik nie, dit vat een hele klomp, tyd wat jy moet afstaan en nie dat ek nie tyd het om aan hom af te staan nie, maar om basis grond werk daar te plaas so dat een persoon vertrouwe in God kan kry dat God is wie hy is hy is nie iemand anders as wat hy sê wat hy is nie en al doen God nou nie vir jou dit wat jy verwacht wat God moet doen nie dan beteken dit nog nie dat God nie is wat hy sê wie hy is nie en dis vir my die beginsel van wat ek moet oordra is dan Habakkuk wat allemaal van ons denk ek ken omtrend hierdie gedeelte in Habakkuk 3 vers 17 wat sê oor al hierdie negatieve goed dat die vijenboom nie bloei nie en die wangerstokke het geen vruchte nie en die draag van die olijfboom stel te leer, en die saaie is daar geen voedsel wat opgelever word, en die kleinvee in die kraal verdwijn, en daar is geen beeste in die stallen alles is, is weg, amper is in die geval van Job, Nogtans dan sal ek hebel in die Heere, ek sal juig in die God van my heil, want God verander nie, God bly precies die maar een mense verhouding met God het alles hiermee te make as mens kyk na na Israël want is die beste voorbeeld wat een mens zeker kan neem is hier die volk van hom hier die twaalf stammen met wie hy gewerk het vir een specifieke rede met hier die twaalf wat hy uitgestuur het wat in die wereld Godse woord moes verkondig het Hulle moes Mense help dat hulle tot geloof in God kom Want die hele wereld is verloor En God maak sta daarop Dat ons dit doen Dat ons sal sien dat hy God is Maar weet u wat, as mens kyk na die geschiedenis van, van hierdie volk, dan verdwijn alles wat hulle het. Hulle het nie eers meer een land nie, hulle, julle land is verwoes. Die tempel is afgebreek, die goud en alles wat daarin is, is gesteel en gevat. En hulle sit daar in een vreemde land als slave. Nou kan dit nou erger gaan met die mens as wat dit nou gegaan het met, met hierdie volk Israel. Kijk as jy nou vandag kyk op die internationale nys en jy sien hoe mense uit hulle land moet vlug. Daar is nie kost nie, daar is nie werk nie, daar is niks en is op strepe dat hulle probeer na ander land toe te gaan. Om een inkomen te kry, hulle het, hulle het niks nou so was hier die volk van God, hy was in so'n toestand, hy was eindelijk maar soos wense wat slawe is, wat niks het nie, hy kan eindelijk nie as hulle eie godsdienst bedruif nie, en toe hy nou al hierdie soort van, van vraag begin, vraag nou, nou waar is God, G aan wie geloof ons nou, en, en, nou hoekom help hier die God ons dan nou nie, Toem Jesaja is die profeet, moes hy vir hulle sê, Mense, Godse arm is nie te kort om te help nie. Godse oor is nie te doof dat hy nie jou hulpgeroep hoor nie. En dan gee hy die rede, hy sê, maar julle ongerechtigheid het een skuitsmeer geword tussen julle en julle God. So ons moet een verhouding he, dit is die belangrikste ding, dit is die belangrikste feit wat een mens sekerlik kan oordra. Is dat een mens een verhouding, jy moet een kindpa verhouding he met God. En onvertrouw, jy moet, jy moet aanvaar, hy is God en glo in hom al gebeur wat rondom jou, dit verander nie die feit dat God bestaan he. En ek gaan nou nou nou 'n verder hier op uitbor duur. Terwyl ons net eers weer bietjie luister na basics, back to basics. Want dit is mos uiteindelik wat ons altyd en voortdurend moet doen, is maar terug terugte keer na die basiese dinge toe, back to basics. gaan ons kom haal. Ons lewe in die wat vergaan. Ons woord van al die hardbevings en die oorlo en die vloere wat hier ons beskryf in die laatste tyd.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 ons weet dat die ons gaan neem na die huis van die vader Heer as die kom sal allemaal zing en ons sal die in die licht ontmoet ons sal nou lichaam wees en meteen sal ons veranderd wees ja en die gees sal ons saam nie wees en die wat in die lushoek wacht sal saam met ons wees in die dag He as die jyre Jesus kom en die engele saam met hom, hy is alleen wat ons kan red. Nog een dag en nacht ons leef in gebed, en ons bid dat die ons kom haal, ons weer dat die ons weg gaan neem van die wereldse oordeel. Nog een dag en nacht, en ons leef in gebed, en ons boe dat die ons kom hou Ons weer dat die ons sam gaan neem, na die is van die vader. Nog een dag en nacht, en ons leef in gebed, en ons boe dat die ons kom haal.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 Dit is een by net Radio SA, luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene in Pretoria, Suid-Afrika Hier in Jesaja 40 is hier die opskrif by die 27ste vers Laat Israel nie moedeloos wees nie, is die opskrif hier En dan begin die profeet skryf sê waarom sê jy dan oor Jacob en spreek jy oor Israel die volgende goed nou my weg is vir die Heere verborge en my reg gaan by my God verby so overgezet syne sê die profeet, hoekom sê jy die Heere weet nie van jy nie Kom sê jy my weg is vir die Heere verborge en God laat nie recht geskiet in my leven nie. En dan, een vers wat iemand al getoons het ook, het ook, ek kan omdui dat ek ook al in een kerk dit gesing het, waar mense dit, hier die skrifberuiming gedoen het, en dit getoons het het, en dit as een koorkje gesang het, misschien sang het het toch, ek weet nie, maar dit nou die woorde, weet jy dit nie? Of het dit nie gehoor nie? Een eeuwige God is die Heere Skepper van die eindes van die aarde Hy word nie moog of mat nie Daar is geen dergronding van sy verstand nie Hy wil sê, mens kan nie God totaal en al verstaan nie Want Paulus sê ook, ons ken maar nie teendele hy gee die vermoeide kracht, en hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kracht te het neem. Die jongens word moege mat, en die jong jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die heren wacht, kry niewe kracht. Nou, my liewe boete en sysie wat nou luister, al gebeur wat Ook al dan bly hier die 31ste vers in Jesaja 40 nog altyd waar Maar die wat op die here wacht kry nieuwe kracht Is net doodgewoon a absolute feit Nou as ek nou met die die boedie van my moest sit en gesels As hy teen oor my sit, so het my makkeliker gewees het om daar die diep kwelende vraag van hom, wat my jylle binneste in beroering bring as ek daaraan denk om wat ek hom nou so goed ken. En ek weet hy worstel nou met God en oor die Godheid. Het is een worsteling vir iemand om deur te gaan. Omdat ek sou myself as een voorbeeld aan hom kon voorgehou het. Ek sou vir hom kon vertel van die feit dat ek baie daarvan hou om te draf, jogging. Toen dit van vir baie, baie jare, dit is vir my rechtig aangenaam. Dit is vir my, was al, altyd as ek gerei het en ek sien iemand draf, want dan denk ek, ja wat te voorrecht. Want ek weet hoe lekker is dit, aangenaam is Tijd wat ek kan mediteer, dit is een tijd om stil te wees Maar ook net te dink aan die feit dat jy kan draf Ek het self in een hospitaal gewerk Waar ek mense gesien leed wat Wat nooit uit die hospitaal kon uitkom nie Was net dood gewoon doodlik ziek die hele tyd Daar die hospitaal het die eentijd een dag gereel vir iemand wat nog vir jaren nie buitenkant was nie, wat nie ees meer weet hoe lyk dit buitenkant nie. Het hulle vir ons speciale toerusting in een ambulance gereel en gevat op een rit en om so aan die lewe gehou dat hy net weer kan sien hoe lyk dit buitenkant maar mense rondloop in die gewone gang van die lewe al sit hy nou hier in sy bed binnen in die ambulance en kan net door die vensters kyk het hulle dit vir hom so gereel dat hy dit kan beleef want dit was vir hom een obsessie om net weer te kan sien hoe lyk die lewe hier buitenkant Nou mense, as jy ek en jy nog buitenkant kan loop en jy het nog die voorrecht om te kan sê nou maar draf want ek bedoel om te kan draf is nou nie helemaal so makkelijke saak dit is rechtige absolute voorrecht nou neem ek myself, en sê 4 jaar gelede omtrend, ek is nou nie seker of ek recht tel nie het ek siek geword as gevolg van die feit dat ek in die winter in die vroeg in die ochend gandraf het en nog in die reen gandraf het omdat ek net graag woudraf het nie eers gedink aan die consequenties van om nou siek te word en dit het my so ek nou toegedien dat ek vir vier jaar nooit kon weer gaan draf nie, nie een stap nie, nie kans gesien om dit te doen nie, en stadig maar seker die Heere dit vir my weer moendlik gemaakt, en ek kon dit amper nie glo nie, kon amper nie glo dat die Heere my in soveel genade aansien, dat hy my help, dat ek kon eerst gaan stap, al was het nou nie ver, Anthony, later ver, kilometers later, en nou kan ek dit al draf stap, ek kan die afdraande gedeeltes, en dit wat gelijk is, kan ek draf, en ek wil my nou nie ooreis nie, ek wil nou nie een spuur seer maak, en wil nou nie groter hap bevat is wat ek kan nie, maar ek bly net in absolute, dankbaarheid teen oor die heren, dat ek dit wel kan doen, want ek weet as baie mens, wat baie jonger is as ek, wat dit glad nie ees al kan waag nie, en wat dit glad nie eens kan doen nie, wat dit net dood gewoon nie, as we wei dit nie kan waag nie, wat kan dit nie doen nie, beenstrukturen en al die goedes, van so aard het persooniskaars kan loop, so God bly nog altyd God, hy bly nog altyd God, hy bly nog altyd in beheer van die ganse skeping, hy bly nog altyd die geneesheer. So wat die Heere bezig is om in my lichaam nou vir my verder te doen, weet ek nou nie, nou is het interessant, want die as die Heere met die mense pad stap, dan begin hy om dangekies vir jou te weis wat die nooit gesien het neem of nie mooi aan aandag gegeet nie, en my aandag begin vestig het op my lichaam het my gewys, hoe werke mense lichaam alhoewel ek dit weet, jy weet dat is baie goed wat die mens weet, maar skielik het is, is het asof dit asof dit, of daar een lig op gaan, asof dit uitstaan vir jou en hier die samenstelling van die mense lichaam wat so omtrent jy bestaan omtrent so 37,3 Triljoen cellen, wat waar uit jou lichaam opgebouw is, en daar die 37 triljoen is opgedeeld in 200 verskillende soorte van cellen, soos jou beencellen wat nou verskillen, van jou vel en van jou haar en jou naals en soe meer. Maar dan het jy 12 cellen in jou lichaam, wat veg vir jou leven elke second, net soos wat jy nou sit en luistert, is daar die immune in jou lichaam bezig, om breektele van sekondes, eindelijk te veg vir jou lewe, dat jy kan blij leven, om jou immune stelsel in stand te hou, dat jy nie sommer net dood gaan he. En is ietsie waarop ek graag wil aandag gee, en ek weet het is vir mense wat God ken en wat sy woord lief het, is het belangrike goed om te weet hoe God dan ook twaalf stamme geneem het en hulle uitgestuur het om die wereld te gaan red wat hulle nie gedoen het nie nagelaat het om het te doen dus om Jezus by die tempel gestaan het en gesê het breek die tempel af en dan binnen drie dagen gekom weer op en hy het die mense wat daar binnen was uitgejaag en vir gesê, hierdie is vir onderstelling met plek te wees waar mense geneesing moet ontvang, maar julle daar van een roverspielong gemaakt en dis al hierdie dinge wat die mens probeer om vir iemand te sê, al het goed dinge verkeerd geloop, dan beteken dit nie, dat iets by God verkeerd gegaan nie, God bly altyd nog God hy is in beheer van die skeping en hy kan nog altyd die mens genees en hy kan in jou behoeftes voorzien wat God doen het op sy eie manier om het hy souverijn is en daar is leerprocesse waar dier een mens moet gaan. Anders helpt het nou nie. En daarmee groet ek jou tot morgen TV, as daar een morgen is, sien jou dan morgen, dan praat ons verder en die herense sieninge is met jou, shalom.